Несподівана поява Понто трохи збентежила мене, бо доручення його старого дядька, яке, власне, я мав би тепер виконати, здалося мені дещо небезпечним. Я згадав ті страшні слова, що їх мені колись сказав Понто. «Якби ти замислив проти мене щось лихе, то я переважаю тебе і спритністю, і силою». «Стрибну, схоплю тебе своїми гострими зубами за карк, і тобі каюк!» Я вирішив, що найрозважніше буде промовчати. Через все моє внутрішнє вагання могло здатися, що я зустрів Понто холодно і силувано. Він спершу втупився в мене своїм пронизливим поглядом, а тоді дзвінко засміявся і вигукнув. Бачу, любий муре, що дядько вже набалакав тобі бозна чого про мою поведінку. Певне, змалював мене непутяжчим, розпусним, схильним до всіляких шалених вибриків. Не будь дурний і не вір жодному його слову. По-перше, глянь на мене уважно і скажи, як тобі подобається мій вигляд? глянувши юного Понто, я переконався, що він ніколи ще не був таким ситим і вдоволеним, його вбрання ніколи ще не було таким охайним, елегантним, і в усьому його єствії ніколи ще не впадало в око така приємна гармонія. Все це я йому й сказав. "Ну от", відповів Понто, Ну, от, любий муре. Невже ти гадаєш, що пудель, який бавить час у поганому товаристві, віддається гидкій розпусті і цілими днями гуляє, не тому, що йому так подобається, а просто з нудьги, як справді буває, з багатьма пуделями? Невже ти гадаєш, що той пудель мав би такий вигляд, як я? Тобі найдужче сподобалось у моєму їстві приємна гармонія. Вже саме це мало б тебе переконати, що мій буркотливий дядько дуже помиляється. А оскільки ти начейтаний кіт, то згадай одного мудреця, який відповів тому, хто ганив непутящих людей насамперед за гармонією в їхньому зовнішньому вигляді. Чи, можливо, щоб вади були гармонійні? Тому хай тебе ні на мить не здивує, друже мій мури, чорна брехня мого старого дядька. Похмурий і скупий, як зрештою кожен дядько, він спрямував на мене всю свою лють через те, що йому довелося заплатити з честі тільки моїх невеличких картярських боргів, ковбасникові, який дозволяє в себе заборонені ігри і часто дає гравцям чималі позики ковбасами, начиненими м'ясом, крупами і печінкою. Ким того, дядько й досі має на думці той час, коли я поводився невельми похвально. Та це вже давно минуло. Тепер я втілення найбездоганнішої пристойності.